Aquest matinal de la nostra emissora anem a xerrar una estona amb un bon amic de casa nostra que ens parlarà una mica també de la seva particular evasió d'aquesta pandèmia, d'aquest estat d'alarma, ara que es comença a relaxar una mica. Carles Casanova, és un ple estar amb tu i veure-te. Hola, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Uh, ens estem fent una conversa a través de del Messenger del Facebook, que és una cosa que per primera vegada també faig jo i la veritat és que doncs ens permetrà conversar una mica. Com estàs passant aquest uh, uh, confinament, Carles? Bé de salut bé de sensacions de sensacions molt, molt, molt diverses. Avui vuit teixeques amb un pensament, de mata teixeques amb un altrealtra, avui veus unlor de mal veus d'un altre. però uh esperança i, i resignació com m'imagino que, que la majoria d'avuiens i de gent d'aquí, de casa nostra uh -huh. uh, Tu ets un excel·lent magnífic, diria jo compositor, no sé si uh, el fet d'estar confinat uh, doncs fa que, que el nombre de composicions que puguin sortir siguin molt més, molt més grans, que t'hi hagis pogut dedicar molt més. Sí, això és, és indubtable. També llegeixo molt més de el que llegia fins ara. També toco més que no tocava fins ara he eh, escric. esric eh, més, més que composar, escriure sí idees, idees velles a, a punts que tenia, que, que s'han transformat en, en lletres. noom puc pas dir que hagi fet una gran, gran d'allò, però, però o 5, o temes quatre o cinc temes nous sí que s'han sí pogut escriure Sí anat sortint, molt bé uh, Aquests dies sobretot se n'està parlant molt ara de que tindrem ja les fases la 0, la 1, la 2 això a vosaltres, i ara parlant de, de, del grup de veneres, no pas de que Carles Casanovas, com, com us afecta? perquè ha estat un sotrac important t'he anat seguint a través del Facebook i ho hem pogut veure també Això ens afecta no només als grups de veneres eh? a tots els músics en general, absolutament a tots Uh, tots els que diguem el món de la música, aquest any ho tenim francament malament. Uh, ens afecta moltíssim. Uh, els bolos, els bolos uh, per exemple, de, de març, abril, maig uh, i juny ja s'han tots anul·lats. Uh, el juliol, conto que, que, que s'anul·laran molts encara, per no dir tots, i ja en tenim algun d'anul·lat de la GOS i de setembre, fins i tot. Uh, no, no, La incertesa és per tothom, no sabem exactament com acabarà això. Uh, van Van donant instruccions cada dia diferents, que si primer mitja el foro ara ja són 800 persones, sembla ser que amb l'agost o al juliol podem tenir 800 persones amb el foro. El, concretament, les havaneres, el nostre forament, el nostre tipus de, de gent que ens ve a veure, és gent de, de risc, gent que té la majoria passem dels 60 anys llavors, no sé, jo ho veig molt complicat, ho veig realment un any molt difícil per tota la música i per tota la cultura en general si entrem en el teatre i si entrem en, en, en totes aquestes coses vull recordar que, que el tema és molt fotut i hi ha gent que viu d'això, som molta gent que viuen d'això i que se'n refien dels bolos per l'hivern per, per l'hivern, no només per l'estiu sinó per l'hivern no sé, l'economia del país quedarà molt tocada i la de la cultura especialment. I també hi haurà altres sectors com l'hostaleria, però també, també quedarà molt tocat i el comerç. Però, però el de la cultura quedarà molt i molt tocada. Eh? Molt i molt tocada. Sí, parlem de, de cinema, parlem de teatres, parlem d'actuacions, no només de manera, sinó totes les que hi a l'estiu, tots els músics que, que, que surten a l'estiu i que ens aporten des de les terrasses, des de les places, totes les seves actuacions. Eh, M'ha sorprès una cosa del que has dit, Carles, que has parlat de, de setembre fins i tot en urlacions. Eh, no m'ho pensava pas, pensava maig, juny, sí si que la gent doncs no s'atreveix a fer-ho, però eh, suposo que les del setembre, doncs, eh, perquè no tenen els recursos, no, no els preveuen per poder arribar bé, no? Tan lluny? Uh, no t'he bé la, la, la, la pregunta no, la pregunta és, home, tu ho has comentat veritat que, que hi havia actuacions anul·lades a l'agost i al setembre sí, sí, sí, sí. sí. m'ha sorprès que actuacions de l'agost i del setembre s'anul·lin sí. en, en principi a mi també m'ha sorprendre uh, que anul·lessin coses de l'agost mm. però bé, es, eh, per exemple una que me ara no? i que me ve el cap uh, com exemple, la, la cantada massiva de Calafell que fem a la platja i on s'hi troben doncs, entre 2 i 3.000 o 4.000 persones. Eh, és molt difícil d'en una platja aguantar un, un aforament. De de de de Depèn de quines localitats eh, és molt difícil de tancar una platja, de tancar o de d'agafar un aforament limitat a una quantitat exacta de persones. Eh, llavors, eh, per exemple, doncs, la cantada de Calafell s'ha estimat més en Olala. I aquesta és una cantada que es fa el primer divendres d'agost, per exemple. No? Uh, la Festa Major de Mata de Pere, l'han suspès tota. Nosaltres fa pues, vora 40 anys, si no en fa més, que el grup Porvó canta la Festa Major de Mata de Pere. Només aquest any no hi cantarem, hi cantarem perquè l'han anul·lat la Festa Major de Mata de Pera. Bé, bueno, no sé per què, és, és el primer de setembre, l'últim diumenge d'agost o, o, o el primer dilluns de setembre, però allà, cau sempre por ahí. Uh, Bé, bueno, suposo que acabaran més, eh, Rafael, vull dir... Mm -hmm. uh, i, i, i, i també vull veure com quedaran les, les que quedaran i de quin, amb quines condicions quedaran i el tipus de gent que vindrà i quanta gent pot venir perquè, insisteixo, el nostre públic és un públic de risc i no sé si s'atreviran a venir amb una cantada i dir-me, escolta, ja hi podré el millor ja és l'hivern o, o m'espera de l'any eh, és complicat és difícil complicat. de saber no? m'estàs espantant ara de cara la cantada de d'Avaneres de Calella Calella per lo que jo sé l'Ajuntament l'està intentant salvar eh, per lo que m'ha arribat a mi, eh, per, eh, mirant que d'aque la televisió d'alguna manera d'alguna manera pugui eh, transmetre una cantada, bé, potser a porta tancada, potser eh, amb, amb, amb, amb un remember de, de, de tot el que havia fet anys enrere, però que hi hagi una transmissió al menús eh, pública de la cantada. Això, més aviat a l'Ajuntament seran els, els que saben si ho estan treballant o no. Sé que estan en negociacions amb, amb, amb TV3, però vaja, eh, no serà la cantada que estem acostumats a sentir, ni molt menys. Si permeten entrar 800 persones, com veien en, aquests, en aquestes fases, en els recintes, bé, eh, si els, els poden separar bé, doncs podem tenir una cantada amb 800 persones, com a mínim en el, en el, en el, en el escenari. Atra cosa és que televisió vulgui venir a gravar això, o, o, o no tingui problemes de, de, de, a l'hora de fer-ho, és, és molt complicat. Mm. No hi ha res totes tot és, avui canvia les coses, de te'n diuen una o un altre, m'ha passat en a, a dir, no, no, jo te'n això, però no serà un altre. Hi ha molta incertesa de Rafel encara per, per poder dir, però sé que l'estan treballant, bueno, Això. Uh, però veig, veig molt difícil el que sortirà no tindràs a veure amb el que hem vist fins ara si és que s'arriba a fer bé, de moment tot el que puguem parlar tu i jo és utopia perquè, perquè no en sabem res i el que dius tu, això canvia cada 10 minuts sí, exacte mm, te'n fan una això, cosa uh, i, i si cau de Calella uh, com que és pal i pallera de, de, de, de les cantades i ja, ja és la, la, la reina doncs, potser d'altres, eh, digan, cony, que si Carrella cau, doncs, doncs tu potser que ens ho rumiem, no? Vull dir, és que, avui jo fan... vaig un juriol molt difícil, el, com a mínim, un juriol molt difícil. Carles, et veig que... pessimista. El juriol sí, jo soc pessimista, sí. Sí, podem, celebrem alguna, eh, perquè per condicions del local o estratègiques de, de la població es poden, es poden agafar amb uns aforaments limitats i separats, però la, la majoria no. Les de platja i aquesta són molt difícils de, de poder mantenir un aforament i, i, i una distància de seguretat és molt difícil Déu-n'hi-do, l'estiu s'ha de no només pel Port Bo, ja ho has comentat abans sinó per tots els grups de, de veneres i ho fem extensiu a tota la gent que es dedica al món de la cultura però com ho viu en Carles persona, en Carles eh, Casanovas eh, tot, tot el que està passant quins són els seus pensaments a eh, què, què et dediques ara a aquests, a aquests dies, quin és la, el, teu, el teu dia a dia Bueno, el meu dia a dia, és ara que puc, vaig a caminar, fa meus 10 o 12 quilòmetres cada dia, i llavors treballo telemàticament, me'n connecto amb l'empresa, faig poca cosa perquè hi ha poca cosa a fer, els, els tenim els restaurants tancats, però bueno, sempre hi ha correus per contestar, coses per fer, idees per apuntar, coses, cosetes, 4, 4 cosetes del de matí. I després, doncs, bueno, faig el dinar i, mm. i cuino, sobre caïno, a casa cuino jo, i les tardes, uns doncs, escrit llegeixo, toco, i i, i i poca cosa més. I parlo per telèfon o molts a mi. I, <ríe> I xategem, no?, com el que estem fent tu jo ara, que passa que en aquest cas és per la ràdio, Carles Casanova no com... és el grup Aruó. Uh, escolta... Uh... Has après alguna cosa nova, alguna cosa molt interessant aquests dies, està permès? Jo ho sé perquè jo he llegit coses i dic, mira, ostres, això doncs, ho he descobert ara, com, com la cuina, per exemple no, però tu què has fet? Publico cada, publico cada dia des del confinament des del començament del confinament publico cada dia una lletra meva de la història que vaig guardant i vaig, vaig publicant així, aleatòriament però, la, però no vull publicar les que, les que he escrit durant el confinament, he escrit una del confinament concretament el, el tema del de confinament, parlant metafòricament del confinament, que ja la té l'Antoni Mas i que, i que ja l'està treballant, però aquestes no les publicaré, les que he fet noves, esperaré a veure què tal, que no tenen ni música, ni sé quin músic li farà la, la, la música encara. Eh? Vull dir, de, hem, coses que tu, tu no fas música, por. Carles, mai? Ara no sé, però ho doncs que no, m'hi ha fet i ha fet perquè jo vaig estudiar música, però ho vaigs donar compte un dia, eh, Rafael, que hi ha gent que ensa amb molt més de música que jo i que té molt més té molta més mà eh, per fer cançons i a les hores doncs, bueno, doncs m'ho dedico a fer la lletra i, i deixo que ells treballin el, el, el al i, i i la veritat és que moltes coses, bé, hi ha de tot, però moltes han anat molt bé, eh? ha sigut molt bé. Com, com ho fas? Eh, perquè de fet tu el poeta, doncs, eh, perquè el que fas és... Jo soc sí, jo soc el lletreiro. Lletre. Sí, lletre. <laughs> tu fas la lletra, però els has de donar una idea de la tonada, no? No, no, hi ha, no hi ha una fórmula. Ara, per exemple, que he escrit això, doncs sí, els hi dono. Els hi dono en bastons, o en mas, o qui sigui, no? El, els hi dono i, i ells me posen la música. Uh, ens parlem perquè hi ha vegades que a una nota s'ha de canviar una síl·laba o s'ha de fer un accent diferent i ha de canviar l'accent o canviar la paraula, o al revés. Però el normal és que ells m'envin una, una partitura, una melodia gravada i llavors sobre la melodia jo posi, jo posi la, la, la lletra. Això és el normal. Lo, lo normal. La, la, la, la, el 70% o el 80% de les cançons que hem fet, les hem fet així però bueno, ara en aquest cas, quan doncs, que tinc temps i escric doncs, bueno, doncs ho fem al revés no, no, hi, ha, no, hi, ha, no hi ha una, una cosa fixa uh, tu ets seguidor no sé si molt o poc de les xarxes socials uh, i jo per feina també hi ha molts artistes que estan fent actuacions en directe que estan fent xats oberts i que canten i que parlen i fins i tot hi posen tres o quatre pantalles i ho fan amb els companys, etc. us ho plantejat sí. vosaltres? A veure, t'explico. Jo n'he fet una concretament amb un grup de músics de festa major on, on hi han totes les orquestes, grups i tot el tipus de, de, de, de, de gent que treballem a les festes majors i nosaltres com a representants de, de, de les Havaneres també hi hem, hi, hem, hi, hem, hi hem estat i sortirà aquesta setmana segurament. S'ha fet així en conjunt, i penso que som 50 o 60, hi ha diverses orquestres, entre elles la principal de la Bisbal hi ha, hi ha també la Meravella, hi ha, hi ha els Montgrins, sí? és, és un, un macro d'allò aquest, així, un plan gros. Aquest ja està fet. I ara n'estem fent un, el farem aquesta setmana, amb els Montgrins decoplats. O sigui, estem, eh, ells han de gravar la melodia, ens la passaran a en, en Pep, en, en Mineu i a mi, i nosaltres gravarem, és una vanera, el Capità concretament, i la gravarem, la gravarem amb, amb els mongrins. I, i suposo que llavors hi ha una gent dels mongrins que tenen saben remenar tot això de la informàtica, i ens posaran... Això amb el telèfon, cada un, no, com estem fent ara tu jo, no? Jo cantaré amb el telèfon i llavors eh, pues tot, ho enganxaran tot a veure com s'enganxa això i, i com quadrarà. Hi ha, hi ha gent que ho fer molt, això. Jo, jo a vegades allucino, al·lucino mica com ho fan tot això, però bé, bueno, la tècnica ens supera els que som jo una mica menys endots, no? Home, hem vist d'aquestes que s'han fet per internet que, que surt un munt de gent, que la pantalla ha de quedar petita sí, sí. cada un i, dius, i és una meravella sí, corals, com queda. I corals enormes, i mm. aquests del lliceu, has vist aquests lliceus? Sí, tant, tant, tant. Això allò ja sona de, de collons, tu escolta, És fantàstic, eh? Doncs sí, sí, no donen duro Això no donen duro, eh? no, no, no? Però almenys te manté una mica actiu te manté contacte amb la gent perquè suposo que a través de les xarxes estàs en contacte amb els afeccionats al Port a part dels teus companys, també, no? Amb la teva gent, sí, senyor, és veritat Digues, digues, aquesta proximitat que tens amb la gent, no? No, aquesta proximitat és, ara és, és, el gran avantatge són les xarxes socials dir, si no fos per això, imagina't el confinament sense xarxes socials se, se, et quedaria la ràdio et quedaria, et quedaria la, la tele i, i, i, aguanta, i aguanta que fa baixada però en canvi això de les xarxes socials i, el telèfon, mòbils, i, i els telèfons o mòbils jo puc veure la meva neta cada dia és increïble és increïble doncs, com, com abans com els confinaments, són com, com la guerra com, aquella gent que s'amagava com ho feien com vivien com arribaven al final del dia. Jo tot això Tot això ho penso jo cada dia. A fa rumiar molt, això. Tenim molta sort dintre de la desgràcia. O tot. no ho veus igual, tu? Jo veig que els que tenim una edat ens meravellem, el que passa que no ens dona temps. Precisament perquè tenim aquest uh, confinament tenir temps de pensar-hi, però si no, no hi pensaríem. Trobaríem una cosa normal, perfecta del dia a dia, però recordes com feies l'Emili i, i, i havies d'enviar una carta de tant en tant, una cosa així i, i sortir d'aquesta manera. I en ara, en canvi, doncs, mira, t'he passat missatge i dic, Carles, xerrem una estona? Vinga, som-hi. No? Tenim, tinc un fill a... Uh... Copenhague, doncs, mm. bueno, cada dos o tres dies veig el nano a Copenhague, tinc els nets als Estats Units, que ho siguin a, uh, a Oregón bueno, doncs cada dos, cada dos o tres dies veiem els nets a Oregón, uh, l'altra neta la tenim a Banyoles, doncs veiem la neta cada dia a Banyoles no, mal, mal que la tens a Banyoles, una, que en tens una a prop, no? és acollonant, es acollonant doncs, però bueno mm, els, de lluny, els de lluny ja, ja, ja te'n feies un càrrec perquè jo ja ho feies abans del confinament de veure'ls a de tant en tant. Però, esclar, els de, la, els de la hora costa molt. Els amics, bé, els ha de trucar per telèfon i no poder anar a fotre una cervesa amb ells o no poder anar a fotre un dinar. Bueno, pues, però, bé, bueno és el que va, que això passarà aviat i podrem anar a fer un cafè amb gotes que deia, que deia Pla i, i podem passar-ho. Uh, M'encantaria xerrar molt més amb tu, no sé quanta estona portem aquí donant el callo, 20 minuts, uh, però si alguna cosa que t'agradaria comentar, ja saps que a Ràdio per la Progiri els nostres oients tens un munt de fans, teniu un munt de fans, uh, tu i tots els grups de, de veneres i la gent com tu que ens acompanya sovint i cada vegada que us ho demanem. Què els hi voldries dir a tota aquesta gent que ens escolta? Bueno, jo jo voldria dir que aquest any som mans de la, de, de la música en directe, doncs, que no que que utilivors És la veritat, que haurem de buscar fórmules, que hem de tenir molt paciència que nosaltres també els trobarem a faltar. Nosaltres també els trobarem a faltar, vols, els concerts, la gent de prop, el, el contacte, la, la connexió més que el contacte amb la gent això a nosaltres és la vida a és el, el, el, el, que ens, el, el que ens motiva el que ens fa viure però que tinguem, que tinguem pacients i tots plegats perquè penso que això anirà una mica per llarg això, eh, aquest any ho tenim francament molt mm. En dir ens preocupem molt de la, de la part cultural de la part econòmica de, dels grups, dels artistes però també hi ha una part que se'n va molt més d'enllà d'aquí no? és la part emocional perquè tu t'has dit, us necessitem necessitem el contacte amb el públic sí, sí. Sí, que sí. el és, és el modus vivendi de l'artista, o sigui, no, evidentment que, que, que els músics es la vida i que han de cobrar per la seva feina, però aquesta, aquesta, aquest, aquest motor que representa el, el tenir la gent a davant, el veure que, que estàs fent una tasca que la gent li agrada, el veure aquesta connexió amb la gent, que, que la notes, que la vius, que, que, que la sents cada vegada que ets allà dalt, això, això es troba a faltar, això és, és, una, és com una droga, és com un fumar, com un fumar, Rafel, és una droga, per ells i per nosaltres també, esclar que sí. Carles Casanovas, que continuïs tan maco com estàs, m'agrada molt de veure-te has, has parlat molt de moltes estiu, coses que molt hem bé. deixat de fer i també ens hem deixat d'afaitar tant tu com jo eh? sí, <ríe> sí, sí, sí, que... sí, hem afaitat <ríe> perquè m'estim par de sentir la dona no <ríe> <Que tot ríe> té aquesta barba que te fa gran no aquesta barba que te fa gran molt bé, doncs a l'estiu a l'estiu ens, ens afaitarem eh? <ríe> o ens afeitaran que serà una molt diferent Carles, gràcies per haver estat amb nosaltres a Ràdio gràcies, per Rafael, i gràcies a tots, vinga una Bon dia i paciència Benjana. Fins aviat Adéu Marcos, adéu